Standard Ora. السلام عليكم. Po takohemi së bashku për të realizuar emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio është Hoxha Laudin me të cilin do trajtojmë pyetjet tuaja. Hoxha, selam aleikum mirë se erdha. Aleikum selam, jusej. Pyetesa e, e parë për sot thotë deshat ju pyetë, a janë muslimanët ata besimtar që i thonë që i besojnë tyrbave se është shirk për këtë që falen në tyrbe? A kishit mëjtë më shpjegou se nënën e kam mëshë dhe thotë se kjo është e vërtetë? Besimtari musliman duhet të kuptoj se gjeja e parë me cilën islami ka ardhë, faktikisht do të të të pejgameri sallallahu aleyhu a sallam, është dërguar, është e, vërtetimin se njeri ju n, përderisa, do të të të urdhrohet me adhurim, atër duhet të aket parasysh se nuk i lejo të i kushtoj diçkan nga adhurimet, pavarësisht se që farloj dhe adhurimit dikuj tjetër përveç dhe përveç se të plëtëfuqishmit zotit madrishëm, kriusit tonë. Prandaj është do form e kërkimit të lutjes, faljes, kërkimshërimi apo bëreqeti, madhërimi, shëntërimi dikujt nuk i lejohet besimtarit të besimtarit që ta bëj atë apo t'ia ja dedikoj, t'ia ja dedikoj këto adhurime dikujt tjetër përveç Allahut të Madhërisëm. Për arsye se ai është i denjë në këtë dhe ai është meritori e, që ti kushtohet apo ti përkushtohet diçka nga këto. Prandaj çasja e, e, e disa njerëzve edhe pse ndo shta me petkin islam, po themi dhe thotë kushtimisht, e, që e, pretendojnë se disa vareza, tyrbe, apo dhe edhe veprime të caktuara, jënë veprime me antës e cilav kryen adhurime dhe rite, Uhum. cilat si pas pretendibeve të tyre janë gjera që kanë bëjnë me islamin, si kurse që është vizita, varezav, ap, në kuptimin që të shkojnë njerëzit aty dhe të kërkojnë dimë prej atyre të vdekurve, të kërkojnë bereqet prej tyre, e kështu më rrë, këta jenë veprime që faktikisht islami me, me shpaljen e par dhe me urdhën e par i kanë dalu këto gjera, uhum. dhe vetë do me thanja e dëshmisë është do të të rinim i këtyre bestytnive apo besimeve të këtila. Kër neve themi, la ilaha illallah, nuk ka asë një zëtë që meritën me i ba i badet, me i adhuru përveç Allahot, hmm. faktikisht ne po dëshmojmë dhe po refuzojmë gjdo kult, gjdo madhërim, gjdo shenterim, gjdo gjithë tjetër që ti dedikohë ndo një adhërim përveç Allahot të madhërishëm. Pra ndaj edhe kjo maksim, do të të dëshmija, la ilaha illallah, përbëhet prej fillimisht do të filon me refuzim, mm -hmm. që refuzojmë apo mohim të gjdo adhurimi tjetër përvesh dhe pjesa tjetër është vërtetim, pra besimtari vërteton se e adhuron apo e madhuron, e shenteron vetëm Allahun e plëtfuqishëm. Pra ndaj edhe besimin e tyrbe, skuarja atje, kërkimi i faljes ndaj atyre të vdekurve atje e kështu më radh janë veprime që Islami është i pastër ndaj ndaj këtyre gjërave, edhe nuk ka kjo gjë nuk ka të bëj asnjë formë me Islamin, edhe pse ndoshta kanë ngjyrime që disa prej njerëzve nga mosnjohja nga ignoranca mund paramendojnë apo të pretendojnë se këto janë gjëra janë do thot pjesë e rriteve islame por në faktë të gjëra dhe thotë dukan të, të bëjnë me islamin asesi. Pra ndaj edhe Allahu Gjela Ola në Koranin famlarë thotë وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّا فَلَا تَدْعُمَ عَ اللahi أَحَدَ Kër i drejtohet besimtarve, u thuhet atyre dhe gjamit, orëshqala dhe thotë faltoret, gjamit, janë për Zotin faktikisht vend, vende ku madhrohet dhe shëntërohet vetëm, vetëm Allahu i Madhëshëm, vetëm Allahu i Madhëshëm e jo dikush tjetër dhe vazhdimi ajet pa falatad u ma Allahih ahada dhe mos i shoqro apo mos mos e lut të bashku me Allahun dikë tjetër. Pavarësisht se kush është ai, a është njëri që ka jetu, ka vdekë apo është evlia apo është do thot gur apo është do thot dru e pavarësisht se çfarë është ai kult apo gjë që e madhron njerëzit besimtari i refuzon ato për arsyesë se vetëm dëshmani se vetëm Zoti i Madhreshëm Krijuesi i ti është i deni do thot që ti kushtohet të ti kushtohet adhurim dhe të madhrohet e shenjtërohet për këtë edhe islam nuk ka njerëz të shenjt në kuptimin njerëz të pagabushur apo njerëz që të pretendojmë ne se ata kanë do thot mundsi që të shkaktojnë do thotë mirë njerëza apo keq sikurse që, si që pretendojnë diçka për shehlert apo evliat siç pretendojnë për arsyese evlian kuptimin gjuhosur nuk kupton do thotë i dashur i Zotit Këse njerëz ka mirë po të dashurit azot nuk janë njerëz që kanë superfuqi apo kanë do thot mundsi që të ndikojnë dhe të bëjnë diçka apo njerëz që disa për njerëz i atrib... atribuojnë atyre do thot cilësi që i ka vetëm Allahu i madhreshëm ata e njerëz të thjeshtë sikurse ne mirë po e, ajo veçantia e tyre mm -hmm. që quhen do thotë të dashur të Zotit evlia është se janë të përkushtuar ndaj Zotit madhëreshëm dhe janë adhuroz ndaj tyre e jo ndaj Allahut të plotfuqishëm e jo pse ata kanë do thonë ndonjë mundësi më të madhe për të bërë mirë apo keq sesa kanë njerëzit e tjerë faktikisht do thonë nuk kanë ndonjë cilësi jashtë atyre cilësive që i ka dhënë një njerëz i rëndom për këtë e, po e përmbyll edhe po them Besimi në tyrbe, në shëhler, shkuarja të këta, kërkimi për i tyre, bereqet, lutje, falje, shërim, e kështu më ranë, jonë veprime që islami si fe është i pasër për i tyre. Allahu gjelë, pegameri sallallahu alaihu sëmë në kamësuar neve që vetëm zoti madrëshmë është i denë për këto gjera. Pra ndaj një musliman i cili dëshiran me qenë, i përpikt dhe i përkushtuar dhe në përputhje me Islamin burimor duhet të largohet këtyre xhërave. Në anën tjetër në lidhje me me këtë pyetje nga kjo pyetse se si të ndikoj tek nëna e saj dhe t'i çarsos ai se këto xhëra nuk nuk kanë të bëjnë me Islamin apo si pretendon ajo se kto janë gjërat e islamit un them se do të keni një çështje pak më kujdesshme dhe të jetë mësimi dhe përmirësimi këtyre gjërave në formë të shkallëzore e jo me një herë do thotë akuzohet nëna se është e pafe apo këto veprime i bën e dërgojnë atë në shirk e kështu me radh për arsyesë se kjo çështje mund të mund të krijojë edhe një kundër efekt që në vend që të largohet ajo, do thot të kapet edhe më shumë për to, të shkoj të t'i vizitoj këta, këta njerëz më shpesh dhe ata t'ja mbushin me, mendjen edhe më shumë për këto gjira, pranda i të përdojnë një strategji pak më të but, pak një qasje pak më të urt, edhe të mundoni të ndikoni duke, duke e, e shudzu, do thot logikën e shëndosh, dhe duke u mundu do thot se parrit jas bukuroni në kuptimin do thot t'i paraqitni islamin edhe t'i tregoni asaj se cilat janë ato përparësitë e islamit në raport me fe të tjera, për arsye se është një fe monoteiste në plot kuptim të fjalës, pra nuk lejon do thot që të shënterohet diçka apo të barazohet diçka me së bashku me Zotin e Madhreshën. Për arsye se ai është i veçantë dhe ai është i vetmi që të qi meritant do thot të adhurohat dhe të përkushto ndonjë ndonjë adhirim. Dhe pas kësaj do thot pas shpjegimit të kësaj vërtetimit të, të atyre xhirave të cilat me të cilat ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj të mundoni të shpjegoni se edhe shkuarja tek ta njerz, do thot nuk është një veprim i drejtë, për arsyesë se shumica këtyre njerëzve janë njerëz të cilët pretendojnë matrapaz që në korriz të njerëzve ignoranta tentojnë do thot të përfitojnë materialisht e jo pse kanë do një mundësi apo janë, dhe thot, njëzë përkushtumë, pra arsuj se neve shohëm qarë, dhe thot, të këta njëzë mëkatet e ndryshme, si kurse pirja alkoholit, mos falja namazë, vëprimi punëve, dhe thot, të ndaluara, është diqka shumë normale. Pra ndaj, nëse i futëm i nga ky aspekt dhe mundohem të i shpjegojmë në nësë, unë shpresojë që do t'arini dhe thot që t'jam bush një menjen asaj, se vërtet vizita dhe lidhja me këta njerës dhe thot është një lidhja jo e drejt dhe do duhet besimtari që t'lidhët me Zotin e madrishëm e jo me njerës dhe thot ma shtrus të këtilë, Zotin e dhe më sminit. Kallem të kë një shikuës tjetër i cili realisht ka shruar dy pyetje, thot selam aleikum, pëse përmendë Allah o vendin e Shemit dhe Jemenin? Allahu i madhreshum Kur'ani famlar në shumë vende përmend vende të ndryshme. Dhe kjo në raport kur shpjegon ngjarjet të cilat u kanë dalë pejgamberve apo ngjarjet e popujve të ndryshëm të cilët kanë jetuar në rruzullën toksor, e përmend do thotë Egjiptin, e përmend Shamin, Yemenin, i përmend disa fiset të cilat kanë jetuar në siujësen e Arabisë dhe, Arabis, dhe vende të tjera të ndryshme, dhe kjo për shkak për të shpjeguar do thotë ngjarjet dhe, thot, dhe ndodhitë të cilat kanë ndodhur në për ato vende më konkretisht e përmend edhe edhe Shamin, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe në ajete të ndryshme. ë veçanti e përmendjes së Shamit, po gjithashtu edhe Yemenit, është se këto dy vende përmenden për lavdrim dhe si kurse vendet e bereqeshme. Shami përmendet në disa vendet në Koran, bële një prej djetarëve Shekhu l-Islam i bëntejmije, për, i përmend prafërsisht tëtë të ajete në cilat përmendet shami jonë kuptimin me këtë emer sham, mirë po përmendet në gjarje apo aludohet në të dhe nën kuptohet, edhe si pas komentatorve të Koran se është fjalla për shamin, Një prej atore ajeteve është ajeti surës al-Isra ku të regon dhe të të isran edhe mirajin e pejgameri sallallahu aleyhu a salam ku Allah i madrishmë të të të subhana alledhi asra bi abdihi lejla minë al-mesqidil harami ilë al-mesqidil aqsa alledhi barakna ma hawlehu ku Allah i madrishmë po së pjegon dhe të të të të të qoft i lartë madhruar Allahu i cili e bëri që robi i ti që të udoj prej mes gjithë al-haramit, dhe thot qabës deri në mes gjithë al-Aqsa, në vendin të cilën e kemi ba të bereqet shumë, atë vend dhe ajo që është për rrëth këture dy vendeve. Dhe nga kjoj ajet në nënkuptojmë se Allahu Gjallallahu Lepo e përmenë se janë vendit bereqet shme mes gjithë al-Aqsa ja ku gjendet, tash dhe thot Jerusalem i sodit, dhe vendi që është për rrëth saj, që është dhe thot përëtsisht i gjithë shami, dhe nën kupton do thotë se është një vend i bereqeshëm dhe faktikisht kështu ka qenë në histori për arsyesa ai vend është një vendi ku uh, uh, dihet se uh, ka qenë do thotë seli i shtetit islam më një herë pas xhulefave al-Rashidin ve ka qenë një, një dritë uh, posaçish qyteti i Damaskut ku kanë kanë dalë diëtar të njohur Të, në të gjitha në të gjitha shekujt e, e kaluar në të gjithë shekujt në të gjithë shekujt e kaluar dhe në këtë vend do thotë përmend Allahu majdhëresh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe edhe në një hadith ku bën dua ndaj këtij vendi dhe faktikisht edhe disa lutje edhe disa gjëra të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka Koperman faktikishtion realizo do thot nga ky vend. Po gjithashtu e, Damasku faktikisht do thot shami ndërlidhet edhe me disa shenja të kıyametit, sikurse që është do thot e, e rikthimi i Saud Allahu alaihi salam në këtë në këtë tokë e kështu me radhë. Pastaj edhe Jemeni e, e, në të njëjtën mënyrë përmendet do thot për të mirë. Ëh dhe në disa ajete aludohet se është fjala për Yemenin. Po e veçantia e këti vendi, a, përveç që e ka lafdru vendin si vend jemenin, i ka lafdru edhe njerëzit e ti, dhe të thotë jemenasit në përgjësi, e, dhe faktikisht i ka lafdru edhe vetë në natyren e tyre, vrehe që jenë njerëz dhe të thotë që e ka ndashtë islamin, e, prandaj edhe kur ajeti kuranor i dha gjë e nësruullahi wa lfeth, wa ra ejtën nëse e dhullu në fidinillahi, ku Allahu Gjallalala po thëtë në këtë ajet në surën el-Mesed, ku idha gjë e nësurullaj kur të vje fitore Allahut dhe qlirimi, ora e të nëse jetë kholu në fidini lahi e fuaja, dhe kur të shohësh njerëzit duke huhyrë në, në fene Allahut shumë, grupë të thëtë val-val, komentatorit Koranit thonë se këta njerëzit të zëtë përmanë në këtë ajet janë për qëllim banor të jemenit të zëtë, e me menjëherë pas shlirimit e me Mekës kanë filluar të vinë delegacione delegacione vazhdimisht dhe të hyjnë të futen islam do thot në fund grupore dhe në numër të madh të madh dhe e, komendator Kur'an e thunë se e, qëlimi me këtë ajet jënë do thotë banort e jeminit. Faktik ishtë të dy vende mm -hmm. përmenin për lavdhërim dhe për, e, për të tregu Allahu Gjella Ola disa specifika që i kanë këtë dy vende në raport me vende tjera do, no, do thotë të votës. Ka shumë qa që të slitet lidhur me po, këtë temë dhe të vazhdojme me pytin tjetër dhe të është më katë i madhë se mediumet tona i bëjnë reklam bankave dhe pijeve alkolike është pyetje nga një shikues. Po, nuk ka nuk ka dyshim se është mëkat. Për arsyesë se kemi thënë neve disa herë se Islami nuk është një fe e, që e thirr besimtarin që ta përmirsoj vetëm veten e tij, në kuptimin të interesohet vetëm për veten e tij, për fenë e tij dhe mos i kushtoj vëmendje dhe rëndësi e familjes me cilën rethit, të cilën bashkë jeton, rrethit të afërmve, pastaj shoqërisë vendit e kështu me radhë. Po pra Islami është një një fe e cila e thirr njeriu kuptohet fillimisht ta përmirësoj vetveten njeriu, individi secili vetën e tij, pastaj edhe të jetë kontribues pozitiv, do thot për të mirë edhe në familje, në shoqëri, në në në rrethin ku jeton në vendin e cështu me radhë. Dhe çdo formë e ndikimit negativisht në këtë shoqëri, atëre edhe kjo është ndaluar në Islam. Edhe në fakt nëse njeriu nuk e po e themi është shumë qartë nëse nuk e konsumon alkoolin apo nuk e përdor kamatën. Mirë po e reklamon atë nxit për të yosh njerëzit, do thotë ta ta veprojnë atë, atëre faktikisht ka bër ë ë mëkat ë sikurse edhe vet ta bënte atë. Për arsyesë hmm. se vet nxitja e të tjerëve, yoshja e të tjerëve ë nuk kupton edhe ndihmës atyre apo që tishti të tjire ta bëjnë dhe thot atë mëkatë, pa varësish kuj e veproj, apo nuk e veproj. Êshtë parim në i rësuadze në islam me ajeti kuranur ta -birri wa ta awenu alë lbirri wa taqwa, wa la ta awenu alë lithmi wa l'uduan, ku Allahi madrishun po i udhron besimtarit që të ndihmoj njëri tjetri në shoqri, në pun të mbara, në pun të mira dhe në devoqëmëri, mos të ndihmojnë në pun të këqia dhe në armisi ata kjo form do thotë ndihmës së të tjerëve që të të bëjnë mëkat apo joshjes së të tjerëve që të mëkatojnë është do thotë ndihmës e tyre që të futen në mëkat dhe është do thotë rrëzim do thotë i këtij parimit që të sin e cituan pak më herët zoti i mëshmirë Pytëja tjetër, selamu alikum hojtë, një sho që im ja ka drejtimi në shkollë teknologi u shqimore, ka punë në përfabrika. A jo më pytëja se është haram më shku në përfabrika të birave, a jo e ka mësima të. Unë pytëja se ka punë më shqitje, diçka tha jo nuk kam punë më shqitje, ka për t'i bërë analizat e birave, verërave, lëngjëve tjerë. Mirë po ka të bëjë me kretë prodhimet, me i këqyrë qysh marohën, edhe t'ju bëj analizat gjithashtu motrës sime i ka rënë të punoj me mish deri në laborator për të nxjerrë dallimin e përqindjes së yndyrës me mishra të tjerë. A ka bër mëkat dhe a lejohet një gjë po. e tillë? Po. Ë do të kuptojmë se Allahu i madh, pejgamberi sahasule menih hadith kur flet për dëmin apo, e alkoolit apo çasjes që duhet me pas besimtarin ndaj alkoolit në nënkuptonë se nuk është i urdhrumë besimtare që vetëm, me një fjalë, nuk është e ndaluar për besimtarin vetëm konsumimi, në thotë pyrja, po ndalohet ati edhe shumë veprime tjera. Ma, ma djenë një hadith përmenden edhe dhët kategori njerëzve që uh, Allahu Gjallahu Ala i ka malku në raport me alkoholin edhe aty përmendet personi i cili e shtrydh atë faktikisht e e bën do thot alkoolin, mm -hmm. pastaj personi i cili e shet, e blen, personi i cili e servon, e kështu me radhë, e kështu me radhë do thot 10 kategoritë të njerëzve. Prandaj nga ky nga ky hadith, edhe vet ajeti kuranor në të cilën ndalohemi nga konsumimi i alkoolit, e shohim se nuk ka ardhmë kuptimin e ndalimit të pigrës ku Allah gjëllë ala thot, inë me lë khamrë, inë me lë khamrë, u alë mejësir, u alë nësabë, u alëzlamu, rizësu min amelis shëjtanë, fejtën i buhë ka orëtë. Po thot, pega mërë sallëm, vërtetë vera, e, e, do tot, mm -hmm. bijjozi, shëgjetat për falë dhe idhujtë jenë veprat të shëjtanit, e këtu vjenë dalesë, thot, fejtën i buhë, i kënju, do thot, largohënë prej tyre që t'jeni të shpëtuarë, Me një fjallë ka ardhë fjalla largohunë, në ka ardhë fjalla mos e pini atë, ose mos e përdorni, po largohuni, që në nënkuptan thot, një form e largimit nga të gjitha, në të gjitha aspektet, edhe në konsumim, edhe në, në shqytje, edhe në afrim fizik, po e themi, në gjdo form, në të thot që t'jemi sa ma larg për arsiju se këtojnë veprat të shejtanit, nëse dëshirojnë, në të thot që t'jemi të shpëtuar. Dhe nga këtë Kto citate n'kuptojn se besimtari duhet të jetë sa më larg si është e mundur do thotë nga alkoholi, e jo vetëm nga moskonsumimi i, i i kësaj pije. Ëh, dhe këstu duhet meqen do thotë raporti besimtarit me alkoolin, nuk lejohet do thotë të qëndrojnë për ato vende ku pihet alkoholi, posa shir do thotë në ato tavolina ku konsumohet alkoholi, ëh nuk lejohet do thotë që të shës do thotë alkoolin, nuk lejohet do thotë ta bart atë e kështu me radh, për arsye se si thën do thotë në pyetjen e pak mëheret mm -hmm. në një formë është një një mënyrë e ndihmës së të tjerëve që ta konsumojnë që ta konsumojnë alkoolin, mm -hmm. prandaj edhe besimtari urdhërohet që mos jetë pjesëmarrës qoftë edhe në formë indirekte në këto gjëra. Kjo është do të thotë në parim, kurse në atë se ai lejohet një besimtari apo besimtareje që ta studiojë në kuptimin ta të vërtetojë dëmet e alkoolit apo me një fjalë të bëj një studim në në raport me alkoolin duke vër atë do thotë në mikroskop duke shikuar do thotë ato përqindje të alkoolit mm. në për në për disa forma do thotë të verave apo të birave u themi në parim që ndron ky ky kjo çështje të sin ekspermend me herë që besimtari duhet duhet të jetë larg atyre mirë po nëse kjo formë do thotë e eksperimenteve i sherbën muslimanëve për dobi në kuptimin që themi shumë shkurt të kuptohet qartë se cilat pije kanë do të thotë përbërje alkoolike edhe në një formë ndihmon besimtarëve që të aftcohen në në në në mësimin e këtyre gjërave dhe teknikave se si bëhet kjo atëre mendoj edhe pse ndoshta jo ka nevojë do të thotë që të shkurtohet pak më shumë mendoj se do të ishte e drejtë që disa njerëz prej besimtarëve që të mësojnë edhe në këtë fushë mirë jo për shkak të thotë përdorimit apo për shkak thot, të thotë të shfrytëzimit të asaj deturie për diçka të keqe, po për shfrytëzimin e asaj deturie për kese, po asaj për të për të bërë dobi muslimanëve sikurse themë shumë qart një ekonomist ta mësoj metodologjinë kamatas apo mënyrën se si punojnë bankat bashkohore, jo që aj ti fut ti fus ato në përdorim, mirë po, ti shfryzoj ato dhe të kët njëuhuri për to, që dihet se cilat janë ato transaksionet, cilat janë të ndaluara dhe kanë përcindje apo kanë përbërje kamatare dhe cilat jo. E njëjta vlen edhe për këto teknika, të cilat e, mund të mësoj edhe besimtarit që të aftësohet për të mësuar dhe për, për të atërhequr vretjen besimtarve e, e, për të qenë sa ma larkë prej tyre. E një i të avlen edhe për mishin e derrit. Ne vedim se konsumimi është ndaluar, se në vetë vetëve mishin e derrit është e, e, ndytsir. Mirë po nëse një studius, qofte dhe edhe studentën, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e këtyre fushave të cilat mm -hmm. përmenden, ë qëllimi i i atij studenti është që të aftçohet, kuptoj do të thotë dëmet e, e mishit derit apo të mësoj do të thotë se si bëhet ekzaminimi i këtyre ë teknikave, se si bëhet ekzaminimi i mishrave, që ndoshta në të ardhmen do do të i hyj puni i bëj dobë muslimanëve. Atëra mendoj Zoti edi më smiri, doshta ë mendoj se kjo është e drejtë për shkak se un dyhmond do thotë shoqërisë islame që thot, timsuar, thot, të aftçohen do thotë për të mësuar do thotë këto teknika që ardhman, thot, të ardhmën do thotë e e të të të arri të thotë sukses që t'ju aterhek vretjen atyre besimtarëve për llojet të ndrushme të pieve që u servojnë muslimanve që me anë të këtyre ekzaminimeve të dihet se cilat kanë përbërje të alkoolit apo cilat llojet e mishrave kanë përmbajtje të yndyrnave të dërit e kështu me radhë zoti e di më së miri mirëhers tani do të vëmë një shkëputje të shkurtër të ndroruar mi qendroni me ne kthehemi pas pak ku është anëroru rikthyem në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen për të vazhduar rjedhën e misionit tonë me pyetjet tuaja. Ëh hojënderuar thot kam një shqetësim për djalin tim të madh, i ka bër 4 vjet, por ka që disa ditë që është duke u zgjuar natën edhe po qen. Veç e kthyr ambientin për rreth edhe thot një fjalë ëh e, e kam vrerë thot gjatë ditës është shumë agresiv dhe i shtrëngon duart si gruosht është shum, shumë shumë jattivës kur të bëhet nervoz dhe gjatnatës kur kanë e katërtën në veprim. ë do të kishit mundësi të më jepnit një përgjigje dhe një këshillë. Fëmijët e kësaj moshe, do thotë mosha katërvjeçare është një fazë që mund të jetë normale dhe edhe mm. frika në gjum ose mm. do thotë të zgjohet fëmia natën edhe të çaj. Kështu që nuk mendoj se është shumë brengosë kjo edhe qështja e nervozës e fmive në këto faza, pra arsujese është në atë fazën që synon dhe thotë me ante këtyre veprimeve që të realizoj qëlimet e veta, pra ndaj unë nuk mendoj se është brengosëse, po ndoshta nëse vreni dhe thotë që është diqka e jarë zakonshme, atër unë kisha preferu që kur ta fusë një fmi në gjumë, para se me, me futë në gjumë, së parit ja pastroni ftyrën mirë duartë, edhe domanon fund të pastër do thot ta ta vendin në gjum, pastaj edhe duke fjetur ti këndoni surën El Ikhlas, do thot qul huallahu ahad, qul auzu birabil falaq, qul auzu birabinnas, ti fryni do thot me të fëmijës, edhe nana ose baba, kushdo që tjet, nuk është kush tjet ky hoj, do thot këto që i bën, ti frynini gatri herë dhe ta vendin në gjum kët form, edhe mendoj që nëse i lexoni këtë sure para gjumit të fëmisë suaj do t'i tej kaloj do thotë to probleme. Nëse shihni se vazh, vazhdon do thotë ky problem, atëherë mund të konsultohuni me ndonjë hoç që ti fryjë, do mund të jetë ndonjë msysh apo ndonjë problem i kësaj natyre. Zoti i di më së miri. Vazhdim me një pyetje tjetër, thotë ta mblejo të shkruaj diçka nëpër dhomat të fjetjes, pasi e, është shumë bukur, duket shumë bukur. Edhe na ka dërguar hoç fotografi që shkruan Bismillahirrahmanirrahim çështja e shkrimit të pjesëve të Kuranit, ajeteve në per vom si qëllim i zbukurimit e kështu me radhë, posa fikën koën bashkëore, është thotë çështje debati në mes të dietarëve për faktin se disa ulema, disa dietar janë pak më liberal në kët dhe lejojn, disa të tjerë janë më rigoroz në kuptimin se vërtet qëllimi i Kuranit, i fjalës së Allahut të Madhërisht, nuk është që ato të vendosen në për mure edhe në peram dhe të zbukurohen në per në per shtëpi, por qëllimi i tij është që njeriu të lexojë ato, t'i ja kuptoj, kuptojë, t'i kuptojë do thonë domethënien e atyre fjalëve dhe të veproj sipas tyre. E faktikisht në kohën bashkohore, neve shohem shumë shtepi që jenë të zbukurume me këto lutje dhe me këto forma të ajeteve të ndryshme, kurse në të njëtë në dhomë shohem që pihet alkoholi apo bëhet më katohet, e bëhet në do shta ajo shtepi kur nuk falë namaz e kështu më radhë dhe me këtë pretendohet se neve kemi bërë një vej për të mirë me një fjalë disa prej njerëzve mendojnë se me këto veprime kanë bërë diçka prej fes, a faktikisht në shumë gjëra ata janë shumë neglizhent dhe të shpërfillin do të thash shumë gjëra të cilat në cilat ka thirr Islami në përgjithësi. Prandaj ata thonë që ajetet kuranore faktikisht në kohën bashkohore ka deviju, do thot destinimin dhe qëllimin e atyre ajeteve tek disa njerëz faktikisht e disa besimtar që në vend që të jenë këto ajete të shkruara në zemrat e tyre, në veprat e tyre, në jetën e tyre, do thot në praktikën, në sjelljet e tyre, ato shkruha në mur dhe me kas mjaftohet. Prandaj edhe mendoj që ndoshta nuk them në kuptimin se është ndaluar rrëpësisht që të shkruan, mirë po, më e drejtë është që ato gjëra do thotë janë do thotë praktik e jetës së besimtarit, sesa të janë do thotë që njeriu do thotë të orientohet vetëm në shkrimin e aytull në për murra dhe të vendosen ato për zbukurim. Zoti e di më së miri. Vazhdo me një pyetje tjetër. Thotë asalamu aleykum, ju shkruaj këtu për një çështje në namaz, nuk e di është e saktë kur e këndon ayatul kursin? Para se më bë godhën a duhet me i fryrë të spive ju lutem një përrgjigje kam praktikuar por kam frikë se mos më bëjnë ndonjë bida. Është e vërtetë se posa shish tek me të vjetrit është kjo praktikë, pasi si të lexohat në të spit, ose i fryhet të spive ose edhe thot trupit. E, dhe kjo ka mbeti si traditë e njerëz, ka disa njerëz që praktikojnë kët. Mirpo nuk vërtetojnë nga pejgamberi Sallallahu Alaihi dhe Selam se ka bën një veprim të tillë posa shish gjatë pas namazit dhe thot në rastin kur bëhen të spit dhe ledzohet dhe thot ajetul kursia zote edhe më smine mm -hmm. Pyjt e tjetër thot jetoj në Zvicër dhe kam shtëpi në Macedoni e në Kosovë gjatë poshimive të mija kaloj zakonisht një javë në Kosovë dhe tjetër në Macedoni Amne jo t'i shkurtoj namazit edhe pse ndihem si në shtëpin time në dy shtete ku mund të ledzoj përgjigjen të uaj ne, në regull përgjigjen pra do t'a shofë në PIS TV Të rreth. Po në lidhje me ata besimtarë të cilët kanë dy shtëpi në për dy vende të ndryshme, që largësia është shumë e madhe, sikurse në Maqedonië dhe edhe Kosova apo Gjermani e kështu me radhë, se si të veproj ai me faljen e namazeve dhe në cilin vend ta konsideroj veten musafir? Themi nëse ai ka shtëpi për shembull në, është do thotë jeton në Gjermani dhe ka shtëpinë në Maqedoni dhe në Kosovë dhe këto shtepi janë faktikisht të ti në kuptimin se a i kërgë vjenë dhe thotë në pushime vendosët aty do dhe endinë vetën në rahatë si kurse në shtepin e, e ti, atëre a i logaritët dhe thotë se nuk është musafirë në asë njerën nga këto vende. Pra ndaj shkurtimi në amazit të kë a i filanë në momentin kër njësë udhimin, dhe i sotë arrinë në shtepinë, qofë në Kosovë apo në Macedoni. Kur të arrinë në shtepi, atëra aj logaritë se me nuk është Musafir. Musafir është vetëm në gjatë momentit të udhdimit. Kur, kur të mërrinë dhe thatë në shtepinë e ty në Kosovë ose në Macedoni, filanë dhe thatë falje namazëve të pëllota për arsuje se a i konsiderohet si, si një E, e, njëri i cili ka dy vendbanime, ka vendbanim në Kosovë edhe në Maqedoni, dhe ashtu duhet të veproj. Përveç nëse ka mundësi njeriu të blejë një shtëpi në një vend të largët dhe atë elshon për qira. Do thotë, o shtëpi e tij, do thotë shumë, por nuk e përdor, do thotë si ti, do thotë elshon me qira, e ka do thotë për përfitim, atë në kët rast ai nuk llogaritet se ka vendbanim të tij për arsye se kur shkon atje, faktikisht ai nuk e osh si hu i huaj do thot në advent dhe në këtë rast ai i, i lejohet ta shkurtojë namazin. Selam aleikum thot në rast se un kaloj gjithë ditën duke mësuar me përgatitje të namazeve, një pjesë gjum, dhikr, dhikr dhe disa gjëra të domosdoshme. Jam duke shfrytzuar kohën si duhet apo jam duke shpenzuar kohën kot dhe për këtë gjë a do të shpërblehem apo do të dënohem më้ายë shpërbleft. Kjo mvarret fillimisht mvarret se çfarë lexon por arsye se nuk ka çdo lexim për e, të cilën shpërblet besimtari, janë disa leximë të cilat mund njeriu të prekupohet me orë me ditë me vitë, mirë, por mos janë të dobishme për të. Prandaj në këtë rast edhe edhe e, shpërblimi nuk nuk mund të arrihet. Pra, nëse besimtari lexon për ato gjëra të cilat i hyjnë në punë të dobishme, themi edhe nëse nëse mëson për për studime për shkak të thot fakultetit e kështu me radh dhe e ka qëllimin e pastër atëra ai ka çësht problem. Ë edhe nëse lezion do thot lezim të lirë të ndryshëm qoft në në fushat e fes apo në një fushë tjetër dhe në këtë rast mm -hmm. ai nuk dëmton veten, kuptimin nuk është i varur për për prej të tjerëve në fitimin e kafshatës së gojës, pra e ka të siguruar këtë e kështu me radh, atëherë ai nuk ka nuk ka ndonjë mëkat dhe numërohet që që ka bër, do thotë, punë të mirë, për arsyesë se besimtari është urdhëruar që gjatë tërë jetës të, të mundohet të mësoj sa më shumë e kështu me radh. Mirpo nëse mësimi i tij i shkakton atij të thotë që tjetë të jetë i mvarur prej të tjerëve apo të mos arrita të siguroj të siguroj vetes jetesën edhe të thotë me një fjalë në në shpinën e dikujt tjetër dhe të shfrytzoj të tjerët atëherë kjo nuk do të ishte drejtë aj të humb apo të shpenzoj kohën e tij të, të tër do thotë në lexim dhe të përfitoj apo ti të jenë të tjerë për të tjerë të jetë bar e, e, në sigurimin e ushqimit dhe vendbanimit ashtu më radhë Selam alekum, sot deshat pyetë soxhën çfarë duhet të themi në sejdën e Kur'anit është njëjtë sikur sejdja e namazit apo diçka tjetër? Jan disa lutje të cilat përmenden në librin buroje të muslimanit që preferohet të bëhen gjat sejdës së se Kur'anit. Mm -hmm. Jan disa lutje që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej tyre është lutja subhjan alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatbarakallahu ahsana al-khaliqin. Kjo është një lutje që preferohet besimtarit gjatë sejgjë dhe se Koranit ta ledzoj janë edhe disa lutje tjera mirë po nëse nuk i din këto nuk i kam su edhe nëse bëhen të njët atë lutje të slatë bëhen gjatë sejgjë dhe se namazit nuk prishpun por ajo qëfar është me e drejt është që të ledzohen këto dhe të mësohen edhe faktikisht mund të më i gjetë pyetësin në librin Burroja e Muslimanit, Zoti i dhe Muslimani. Dhe çështja problemi i fundit që do të trajtojmë për sot është një djarë nga një djalë 20 vjeçar nga Shkup i thotë, "ë e ka një pyetje, thotë jam i dashuruar me një vajzë e cila babani e ka shqiptar dhe nënën austriane. A bëj xhunanë se unë martohem me atë vajzën edhe pse ajo është një muslimane që lexon Kur'an? Nuk mendoj se ka gjënah për kët, për arsyesë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxit besimtarën në zgjedhjen e bashkëshortës, mm -hmm. thot përmend disa lloje apo disa forma lloje të njerëzve që ndoshta njeriu do të nxitej për të martuar me një femër dhe ai përmend që për zgjedhje e besimtarit duhet njeriu, thot muslimani duhet të jetë ai e grua që është thot besimtare e sinqertë dhe me të vërtetë kjo është me e drejta që nëse një grua është do të thotë besimtarë sinqert, atëra ajo do të jetë e përkushtuar edhe ndaj burrit të saj, edhe ndaj familjes, fëmijëve e kështu me radh, prandaj un nuk ka ndonjë pengesë nëse pse ajo është do të thotë nënacionaliteti tjetër e kështu me radh, posaçërisht nëse ka përputhje edhe në në mentalitet, edhe në në çështjen e, e do të thotë aspektin shoqëror Do thotë një niteti të, të rang e kështu me radh, kështu që nuk ka të keqse nëse përziget edhe ndonjë famër që është në nacionaliteti tjetër, zoti i dhe mësmirit. Ës falenderoj që ishe sot me ne. Edha një falënderoj për ftesën. Shkojë të standarduar, ju vazhdoni ta shkruani në pyetë e qsavis.com, ndërsa ne do t'ju kthejmë një letër ku do t'u ascharojmë se në cilën ditë do të merrni përgjigjen lidhur me pyetjen që na në i dërgoni. Do takohemi sërish inshallah javën tjetër me pyetjet e tjera të ndryshme. Draheta selam aleikum. <të>